Тане и Свято Евангелио selo što je prema vama i odmah naći magaricu privezanu i magare s je i dovedite mi i ako vam koreče što С Ао je sve биło да се isпуи, што je kazano preko проroао говори. Кажите čeри сиovoj Еvo царво ide te би krotak i jaše na magari i магаretuмadунčetu, warne woty nie. I uчеnici o ty doše i uczyniše kako im zapoведy Isус, Do wedosze Magarycu imagaę i, i metnosze na nich chaline swoje. I народ wy o ma prostiraše haljine svoje po putu, a drugi rezahu granji od drveća i prostirahu po putu. A narod koji iđaše pred njim i za njim, vikaše govoreći o sana Rogoсловен koji dogazi u ime gospodnje osana na вии. А ka don đив Jerusowim, узboni se с вград govorć, koje to, a народ goговорše, Ovo je Isus, prorok iz Nazareta Galilejskoga. A kad vidješe prvo sveštenici i književnici čudesa koja učini i djecu gdje viču u hramu i govore o sana sinu Davidovu, rasrdiše se I rekoše mu, čuješ li šta ovi govore? A Isus im reče, da, zar niste nikada čitali iz usta djece i odojčadi, načinio si sebi hvalu. I ostavivši iziđe na polje iz grada u Vitaniju i za noći on Kad god pristupamo Gospodu našem Isusu Hristu, treba, braći i sestre, da se pripremimo, jer njemu nije lako pristupiti. Neko vrijeme to je bilo potpuno Nemoguće. Mi sad govorimo o tome da nije lako. Dakle, moguće je, ali nije lako. Međutim, bilo je dana kad je njemu bilo nemoguće pristupiti. To što on, evo, približava se Jerusalimu. Čuli se kako počinje u sveto evanđelje? Popratimo pažnju i ponovimo, kaže vrijeme ono kada se približiše Jerusalimu, dakle gospod i njegovi učenici, i dođoše u Vitfagu prema Maslinskoj gori, posla Isus dva učenika govoreći im da pođu u selo i da dovedu Magaricu i Magare, valja se zadržati na ovom približavanju gospoda i njegovih učenika. Nije se on samo približio Jerusalimu, istina, danas mi se sjećamo tih trenutaka. Međutim, gdje god je dolazio, da je to bio kapernaumno, Da li je to bio Nazaret? Da li je to bio Egipat? Da li je to bio Jordan? Bez obzira gde god je bio i čemu god je prelazio, čemu god se približavao, on je, braćo i sestre, sobom nosio vječnost. Čuli ste kako kažu, Na pitanje Jerusalimljana, ko je to? Poslu je čudesnog vaskrsenja Lazara četvorodnevnog. da vijest je odjeknula čitavom tom oblašću. Svi su bili uznemireni. To je do tada bilo neviđeno, da mrtvo i to četvorodnevnog ga tako moćno, samo glasom, pozvavši ga gromko, ali ne zato što je viknuo, pa je ovaj odgovorio, mogao je on to i bez riječi, mogao je samo unutrašnjim pokretom svoje volje da podigne mrtvoga, i ne samo Lazara, nego bilo koga. Uzviknuje je i sestre da bi taj glas došao, evo, i do nas i da bi skrenuo pažnju na njega i potvrđujući svoju božansku silu ovim vaskrsenjem, on želi da nas podsjeti, iako smo i ranije i prije ovih događaja bili uvedeni u tajnu njegovog božanskog porijekva, da on nije običan čovjek. I da on ne dogazi kako su ovi odgovorili Jerusalimljanima, da je to Isus, kako ovdje kaže, iz Nazareta Galilejskoga. Ne dolazi on iz Nazareta. Tačno je. Krenuo je iz Nazareta, ali njegov početak nije u Nazaretu, braćo i sestra. Njegov početak nije u vremenu. Istina ima trenutak u vremenu kad se on kao vječni Bog bez početka začinje u utrobi presvete Bogorodice. Da, to priznajemo i u to vjerujemo, ali to nije njegov početak, on je bespočetan. On je savječan Otcu bespočetnome. Istina u njemu imajući uzrok, ali to je tajna Božja. On je sin, on je stvoren, on je rođen u vječnosti od oca. I zamislite sad ovu situaciju. Mada nema što da je zamišljate, nalazite se u njoj. Samo malo više pažnje. On vječni sin jedinorodni sin rođen od oca ne stvoren, nego rođen i kao takav on nosi život u sebi kako nas da se evanđelje poučava da onaj život koji otac ima u sebi dade i sinu da i on ima takav život u sebi i da mi koji se sjedinjujemo sa njim, kroz crkvu njegovu primamo blagodaću Božijom, upravu taj i život. I zato on kad prilazi, a evo ga i večeras, i prišao, i došao, i evo ga jeste ovdje gdje jesmo, u ovom hramu, On sobom, Gdje god da se pojavi, donosi vječnost. To što je on ušao vrijeme, to što je on ušao u prostor, to što on može da nosi jednu sandalu i drugu, to što može da, na sebi da nosi hiton, to mož, što može da buž, bude pelenama po vijem, to što može da se nalazi u jednoj vitvojamskoj pećini, To što može na jednom krstu da bude raspet. To što može u jednom grobu da bude sahranjen. To uopšte ne znači, braće i sestri, da je on time ograničen. Ne. On je kao Bog. Znate, bezgraničen, bespočetan, vječan. To je mnogo važno, pazite, to je mnogo važnog. Ako nam to promakne, ništa, promašili smo, propalo je, sve je propalo. Mi možemo malo nešto kao da omirišemo od praznika, ali sve će spasti na taj čulni nivo. Malo svjetlosti, svijeća, malo mirisa tamjana, malo nekih melodija, himnih glasova i to sve. A znate što je to? To je... Ništa. ako ono glavno, ono najvažnije, ono suštinu praznika, nismo osjetili i doživjeli. Dakle, Gospod, kad god se približava, On sobom donosi vječnost, jer On to jeste. Dakle, to što i u prostoru i vremenu ne znači da se otkačio ili otkinuo od vječnosti. Postao je čovjek, e, sad je čovjek, ali više nije Bog. Ova plotio se, sad je postao čovjek, i više nije Bog. Nema tu silu. Ne, braći se sestre, to je strašna hula. To je smrt za dušu. Mi, pravoslavni hrišćani, vjerujemo, tako nas Duh Sveti uči u našoj crkvi, sveto evanđelje i sveto predanje, to jest učenje naše crkve, da je naš gospod Isus Hrisus ovaj koji se približava Jerusalimu i koji je večeras u budvi i u mnogim drugim gradovima, djegod su njegovi hramovi, a u svakom od njih on je prisutan, on tim svojim prisustvom donosi vječnost. Donosi i nudi Kom Kome? Svima nam. Njegov ulazak u Jerusalim. To je, braće i sestre, početak. I evo, ovo večer, ono je direktno povezano sa danima Onim danima u Jerusalimu. U ono vrijeme ušao na dveri Jerusalima grada i evo ga nezaustavljivo pohodi sve gradove gdje ima ljudi koji ga očekuju. Čuli ste se čujemo svako večer kad služimo večernje bogosluženje, pa se kaže izvedi iz tamnice dušu moju, da se ispovijeda imenu Tvomu. Pa onda opet, iz dubine vičem tebi, gospode, gospode, usliši glas moj. I mi, braći i sestre, ukoliko smo svjesni tamnica u kojima živimo, A šta je tamnica ako ne gordost, ako ne samoljublje, ako ne egoizam, samoživost? To je tamnica. I svi mi danas u ovo vrijeme, kad se propovjeda o raznim slobodama, o pravima, kad pogledamo iz ovog ugla istinske slobode i u svjetlosti onog koji sobom oslobađa mi vidimo da je, da su sve to tamnice svi ti nazovi slobodni ljudi sve su to utamničene duše utamničene u gordosti samoživosti i kad čovjek osveti dodirnut blagodatju božijom da je zaista pokovan samim sobom on onda vapi, izvedi iz dušu moju, da se ispovijedam imenu Tvome, a ne sebi, iz svom imenu velikim slovima ispisanom, nego Tvom imenu, Gospode, iz dubine, iz dubine pade, iz dubine grijeha, iz onih Dubina srca Gdje je tama sadržana, tama grehovna Mi vičemo gospodu, gospode Usliši glas moj I gospod Eto ga, dolazi, tu je Ušao u Jerusalim, braćo i sestre Da bi se sreo sa nama On kad ulazi u Jerusalim On ima cilj. On nije putnik koji skita, koji razmišlja gdje bi, kuda bi, šta bi. On jasno ulazi u Jerusalim, imajući cilj pred sobom. Imajući sve one ljude, sva ona imena, sve one duše koje će ga kroz vekove prizivati u iskrenim molitvama, u iskrenom pokajanju, sa iskrenim potrebama da im pomogne, baš on. Ne misli se tu na one molitve pogrešne, lažne, sujetne, gorde, nego na one molitve koje su upućene baš njemu, sinu očevom, jedino rodnom. Molitve koje će biti upućene onome koga je otac dao Da nam sobom i kroz svoje stradanje, kroz svoju krsnu žrtvu i vaskrsenje da vječni život. Prethodno nas svojom propovjeđu i svojim božanskim ustima poučivši, to jest otkrivši nam tajne koje su bile potpuno zatvorene. Da nas nauči kako da živimo Kako da razmišljamo kako volju da koristimo kako srce da očistimo. I davšite zapovijesti pobezbjedivši sve da bismo mogli da nasvidimo život vječni, evo gozni braće i sestre da postrada za nas. Ali pazite, on strada gledajući u nas gledajući u naše bolesti gledajući u našu propast gledajući u adske žvale adske ponore koji nas očekuju ukoliko se ne pokajemo On strada da bi nas spasao da bi nas izbavio od smrti On ulazi u Jerusalim da bi došao i u naš grad da nam donese blagoslov i život vječni. Možda se neko od vas zapitati kako to on dolazi, a je ako dolazi. Odma ćemo, braće i sestre, da ulociramo to mjesto. To je prije svega hram. Hramovi, braće i sestre, To su mjesta gdje počiva slava Božija. Vi vidite i ovaj hran, pravoslavni hran, da se razlikuje od drugih građevina. Osjećate to i kad uđete da je to neki drugi prostor. Iako se nalazi u ovom gradu, možda je naša kuća na svega 15 minuta odavde. Evo i mimo nasi koji živimo, imajući taj posebni blagoslov, i naravno od će se i više tražiti, jer nam je više i dano. Mi živimo blizu hrama, imamo tu kelije, ali atmosfera hrama se mnogo razlikuje od atmosfere kelije. Hram, to je nebo. U hramu počiva slava gospodnja, ne da bi nas plašila, ne da bi nas uvodila u neka isfrustrirana sanja, u neku bolesnu napetost. Nego Gospod potvrđuje, tu sam ja, uolivajući nam hrabrost, uolivajući nadu i smjelost i nudeći život svoj. Tu sam ja. On to govori i svima nama koji živimo u ovom gradu. Nemojte da se brinete, tu sam ja, stigao sam i sobom donosim Vječnost. To je mnogo važno. To nikako ne smijemo da ispustimo, braće i sestre. Da ono što Gospod sobom donosi, to je vječnost. Znate, to je umom e, nemoguće postići. Znate, to je za naš um nemoguće. Ali blagodat Duha Svetoga uvodi nas u tajnu i otkriva istinu onoliko koliko mi možemo da je prihvatimo. I napaja nas životom, vječnim životom, u onoj mjeri u kojoj čovjek može da primi život Božji. To je zblagodat Božju. E, sve to mi primamo u crkvi. Sve to Gospod donio i mi evo to imamo u crkvi. Drugo, kad dolaze naši episkopi, evo baš juče je služio Naš arhijeraj u ovom hramu. Kad on ulazi u hram, braću i sese, to je učenje naše crkve. To nije naš, da kažemo, emotivni doživljaj, znate. To je učenje. To je istina. Kad episkop dovezi u grad, kad episkop dovezi u hram, Hristos dolazi. Vječnost dolazi. Ogromni potencijali dolaze i nude nam se. I preko episkopa izlivaju se na narod. Kakvi samo blagoslovi. Uzmite samo sveštenu liturgiju. Pa zar mi vidimo, ako nam je jasno što je sveta liturgija, držimo i postoji mogućnost da ljudi ne razumiju svetu liturgiju. To je problem koji postoji. I treba ga naravno rešavati. Ali ukoliko naučimo i steknemo onaj neophodni minimum liturgijskog poznanja, onda nama treba da bude jasno da je liturgija carstvo nebesko. I mi u to carstvo ulazimo našim episkopom, našim arhijerejim. Sve nam se otvara, nema ništa što ne možemo. I kao potvrdu te moći Bogom dane, odnosno kao potvrda da je Bog sa nama u ličnosti, odnosno u episkopskom činu, I kao potvrdu imamo njegovo tijelo i njegovu krv. Jer bi to čovjek mogao da nam da da jedemo tijelo Božije i krvu Božiju? Kako to može? Čovjek može da nam da mnogo toga. Može da nas obdari velikim darovima. Može da nam daruje velike sume novca dragog kamenja, da nam da pokretnu ili nepokretnu imovinu. Mnogo toga može da nam da. Može da nam predaje velika znanja. Međutim, da nam da tijelo i krv Božju, da nam da Boga, ne može, braći i sves, to može samo Bog da učini. Je gospod u crkvi, da dakle onaj koji ulazi u Jerusalimu, idući ka nama, on nije braćo i sese otišao do krsta i tu kraj. Ma kakav kraj? On je uzeo krst, prošao kroz gecimaniju, krvavo se znajeći, uzeo krst, nastavio je sa krstom, išao ka smrti, presjekao je, razvalio je, satroo, ušao u grob, a ne u grob, nego onda ušao u adu, I tamo razvalio katance, adske i vaskrsao iz mrtvih. Ustao u treći dan. A četrdesetog dana se vaznio na nebesu. U tijelu. Gdje i sad sjedi. Dok smo mi ovdje na zemlji. A onda nam je duhom svetim. A duh sveti je Bog, braće i sest. To nemojte da brkate. Otac, Bog, Sin, Bog i Duh Sveti, Bog. Ali jedan Bog, tri postasi, tri lica, ali jedna suština. Kad kažemo da je Duh Sveti si na zemlju, ne mislimo tako neko raspoloženje ili neki pozdravi sa nebesa, neko lijepo i vedro vrijeme, ne. Nego Bog na zemlju, Duh Sveti. E Duhom Svetim smo mi večeras ovdje sabrani. I duhom svetim mi u crkvi svešteno dejstvujemo. Pa onda episkop kad dođe u hram, a episkop je morao biti podignut na stepen episkopske službe hirotonijom. što to znači hirotonijom? Neko treba da ga podigne na taj stepen, to je da ga hirotoniše ili rukopoloži. A ko? Pa episkopi crkve. A te episkope, opet neki episkopi, i sve tako, i sve tako, apostovskim prejemstvom dolazimo do koga? Do apostole. A koje je apostole rukopoložio? Duh Sveti. E taj Duh Sveti preko naših episkopa svešteno dejstvuje. Mi predložimo hleb, mi predložimo vino, sipamo koliko mi hoćemo umijesimo i predložimo donesemo u hram, a onda njemu predajemo. Kome? Predajemo episkopu ili sveštenicima, njima predajemo, a oni kroz liturgijski poredak prinose, a duh sveti djeluje, a kad djeluje duh sveti, djeluje i otac, djeluje i sin, Ja tamo gdje djeluje Duh Sveti, tamo i Otac i Sin djeluju, braći i sestre. I što mi onda imamo? Mi imamo onda tijelo Božije i krv Božju da jedemo, da pijemo i da se veselimo. Da budemo bogati, da se obogatimo jer smo se Bogom pričestili. To je sa Bogom sjedinili. I to je istinsko bogatstvo. Bogom se bogatiti, Bogom se hraniti. Eto potvrde da je Gospod došao u naš grad i da sobom donosi vječnost. Strašno su to trenuci. Istina mi po našoj strašljenosti, ljenosti, to nekako slabo, površno doživljavamo, ali to jeste tako. Drugo, pazite, sve je u tako. Sveto krštenje, čovjek dolazi, rodila ga majka, zna se dan začeća, rođenja, zna se dan krštenja. Dakle, on ima svoj početak. Međutim, u svetoj tajni krštenje mi ga sjedinjujemo, to jest krštavamo u ime bespočetnoga. Gde? U budvi. Pazite, pazite kada gledamo iz ovog luga, kako i ovaj naš grad budva postaje čudesan grad. U toj budvi vi možete da okusite blagodat bespočetnoga Boga. Možete da se sjedinite sa njim u crkvi, u krštenju, dolazi do toga. Aj sad da se ne, ne zadržavamo na e, svetim tajnama. To svaka sveta tajna je veliko, čudo, velikog i tri svetoga Boga. Onda sveto miropomazanje, braći i sest, sila duha svetoga, sa bespočetnog, ocu i sinu, njome pomazujemo novo krštenoga, predajući mu kroz crkvu sile duhovne da može nebesima da hodi. Šta to znači nebesima da hodi? Vrlinski da živi, jer vrline, to su vam nebeske visine, kao što su grijesi i strasti, skotski nivou, demonski nivou, a vrline su nivo, sveti nivou. E, da bi mi mogli te vrline da imamo... Ne one jeftine, ljudske, znači ono što narod naziva poštenjem, dobroto nema tu ničega. To je sve zagađeno, nego sveta ta Da bi mogli da je imamo, mi primamo silu crkvi. Zato nema vrlinjskoga čovjeka, u pravom smislu izvan crkve. Takav ne postoji, braći i sestri. Ne postoji može da se napinje koliko god oće može da živi pet miliona godina u najboljim uslovima a izvan crkve ništa postići neće samo će jadan da se muči uzavljeni a u crkvi za 30 godina Sveti Vasil je veliki nije živio ni 60 godina umrao kao mlad znate postao Veliki svetitelj, Kirik, sinju Litijin, šta je on živio tri godine i ispovijedio ime istinitoga Boga, postradao mučenički za njega enomu svetogorski monasi, svjeljivaju mošte i mnogi, mnogi, mnogi drugih hrišćani koji su vremenu postradali za ime vječnoga Boga, duhom svetim podignuti na te nebeske, vrlinske visine. Šta je ispovijez, braćo i seste? Sveta tajna ispovisi pokajanja. Dođemo mnogo grešni, mnogo strasni, onako u nekoj sumanu toj priči, trudeći se da sebe osakatimo, udarajući se kirama i po nogama i po rukama, kidajući sebi udove sječivima grijeha i strasti. I onda dođemo u crkvu kome. Čovjeku, ne može tu čovjek ništa, nego dolazimo Bogu na ispovijest, na pokajanje. Kojem Bogu? Vječno me Bogu. Dođemo, poklonimo se, a On vječan, silan, moćan da oprosti. Ima vlast otpuštati grijeke, braće i sestra. A ko ima takvu vlast? Nikom. Da otpusti grijeh, vlast ima samo Gospod. I On se nalazi u našem gradu, u našoj crkvi, to jest u njegovoj crkvi. A mi smo i prišli i vjerom i krštenjem, odnosno duhom ustinovljenja, postali njena čada. Ali pitanje je kakva smo mi čada crkve i kakva je naša vjera u našu crkvu. Zato naglašavamo, mnogo je važno da u crkvi prepoznamo prisustvo živoga i vječnoga Boga, moćnoga Boga, onoga koji svoju moć potvrđuje i vaskrsavajući glasom četvorodnevnog mrtvaca, olazara. I posebno još jednom ponavljamo. Posebna sila, vlast i blagoslov projavljuje se kroz sveštena liturgijska sabranja. Tu crkva vrhuni, tu smo, braći i sestre, na samim vrhovima. E gospod naš, on je došao, evo ga ovdje, sa nama je, I odavde neće nikud. On je došo ovdje, ima u ovom gradu ljudi koji ga traža, koji iz dubine grijeha viču njemu, koji stavnica gordosti vape njemu da dođe i da ih oslobodi. Evo ga, on je tu moćan. Ništa manje nego što je bio one dane, I mi smo dužni kao žitelji ovoga grada, bez obzira što nisu svi žitelji ovoga grada večeras okupljeni da ga dočekaju. Dočekujemo sezonu, dočekujemo turiste, dočekujemo klovnove, dočekujemo sportiste, dočekujemo razne zabavljače očekujemo dolazak nepoznatih letećih objekata, NLO, letilica, da nam pomognu. Očekujemo da se sjedinimo sa različitim političkim, vojnim ili onim ili ovim zajednicama, da ulazimo u razne kombinacije unije, Očekujemo nove pronalazke, olakšice, a zaboravimo da dočekujemo onoga koji sobom nosi i donosi vječni život. Jer sviovi drugi, braći i sestre, oni ne samo što ne donose život, jer oni ga i nemaju u sebi, jedini koji ima život u pravom smislu riječi u sebi, jeste sin Boži, sin, oče, jedinorodni, samo on, braće i sestre. I jedina crkva koja taj život može da nam da, jeste pravoslavna crkva, prepuna života. A ovi drugi koji dolaze, oni, em, nemaju život u sebi, Em ne žele da ga prime, vidite i sami crkva ih ne interesuje, imaju druga napajanja, imaju tone heroina, imaju tone kokaina, imaju tone hašiša, marihuane, tabletica, cigareta, alkoholnih pića, ogromne tiraže pornografije okultne literature, mi učitave filmske hollywoodske industrije za snimanje besmislenih filmova, kilometarskih serija, kojima nikad nema kraja, za organizaciju raznih sportskih manifestacija, koje su podignute na nivou kulta, koje sobom predstavljaju idolo služenje, idolo poklonstvo do, do danas neviđenih razmjera. Tu nikad tako nije bilo, braće i sest. Nikad. Sto hiljada, zamislite, to, to su takozvane hekatombe, masovna prinošenja na žrtvu, ne tijela nego duša, ljudi koji se uključuju u te zone, u te, u te proslove. Nažalost, vrlo mali broj ljudi to danas primjećuje, ali to je strašno, to je jeziva scena. I u takvoj atmosferi, na fonu svih tih događaja, provaze nam praznici. Evo, provaze nam gospod kroz grad, noseći u rukama život, I nudeći ga na dar, besplatno, kome, svima nama. A ko smo mi, braći i sese? Mi smo grešnici, teški grešnici. Mi smo bolesnici, teški bolesnici. I mi, umjesto da ga dočekujemo, da prostiremo i tijela, i duša, i pažnju, i um, i osjećanja, Nega tako od očekujemo, njemu najvažnija pažnja srca, on najviše voli da to bude ispred njega, da tom pažnjom uđe u srce. Mi te praznike zaboravili smo. Lazarevu subotu zaboravili smo. Juče smo razgovarali sa jednim bračnim parom koji se vode kao hrišćani, hršteni, I djeluju kao pobožni. Međutim, oni nikad ništa čuli, nisu ni o Lazaru, ni o Vaskrsenju, o Lazare. To su strašni simptom I raznik prođe, a mali broj ljudi dočekuje gospoda koji ima život vječni i želi svima da ga, da ga podare. Zato, braco i sestre, večeras, evo, proželi smo se malo trudom, kroz bdenije, pažnjom, pa i tijelima, naravno, i ovdje smo i tijelima prisutni, ali i pažnjom. Dočekajmo gospoda, on dolezi, on je već tu, samo ovo je jedan, jedna, da kažemo, pedagogija crkve i crkvenog bogosluženje da nas podsjeti na ono što već jeste, da nas privede onome koji već jeste tu, da nas nauči da dočekujemo onoga koji je već stigao, znate, da nas popravi, jer mi, provazeći kroz praznike crkve, mi se učimo da bolje učestvujemo u svetoj liturgiji, Jer svaki put, pazite, sutra su cvijeti ulazak gospoda u Jerusalim, a to se svakodnevno dešava, posebno na svetim liturgijama. Zato pojedine događaje iz domostroja, spasenja, crkva posebno ističe da bi privukla pažnju i da bi to uđenula u našu volju u srce da možemo dalje da nastavimo i da sve to imamo uvijek u sebi pa kad krene sveta liturgija a ona sve to objedinjuje sve i prorokje i blagovesti i božić i preobraženje i bogovljenje i uskrsenje i cveti svelem je to na svakoj svetoj liturgiji I mi to treba da se naučimo, da se izvježbamo, da to uvijek imamo. I eto vam, braće i sese, tu je rešenje, tu je Carstvo nebesko, to je doživljaj, to je svijet, to je osjećaj da je Gospod zaista tu, sa nama i u nama. To je cilj, Gospod uglazi u Jerusalim, ali cilj njegovog vhoda velikog vhoda, jesu naša srca. On želi da uđe u naše srce, to jesu čovjeka jer čovjeke je srce i da tamo unese život vječni. To je da se zacari u našim srcima, da on bude naš car, naš vladika, naš gospod, naš spasitelj. Zato potrudimo se da duhovno, umno, srdočno praznujemo i ovaj praznik i da provedemo strasnu sedmicu u tom molitvenom raspoloženju. Nemojte da se sekirate kako ćemo, šta ćemo spoljati. Spolja je potrebno da bi služilo i bilo na korist onom unutrašnjem. Zato obratimo pažnju Na srce, u crkvi je duh sveti da nam pomogne, jer evo gospod dolazi, evo ga na vratima je, evo ga već je stigao, pa on je zapravo svo vrijeme ovdje sa nama. Zato pokajemo se za sve one dane kad ga nismo primjećivali, potrudimo se da ga danas, da mu se poklonimo i da ga kao vječnoga Boga u tijelu, kao Boga čovjeka dočekamo i da samo u njemu, braće i sestre, vidimo smisao našeg postojanja, da u njemu vidimo smisao našeg života i cilj svih naših pokreta i podviga, I misli I volje I osjećanja Jer samo u njemu Naći ćemo sebe Samo u njemu Možemo da se nađemo I da se sjedinimo jedni Sa drugima A on Upravo radi toga I dolezi I evo već I stigao je Zato hodite И поклонимо се Славу нашам Богу. Амин.